Однак ніхто не пов'язав цього страшного випадку із загибелю двох чоловіків, які доти вмерли через Ремедіос Прекрасно. Потрібна була ще одна жертва, щоб чужинці та корінні мешканці Макондо почали вважати правдою легенду про те, що від Ремедіос Прекрасної віє не подихом кохання, а згубними флюїдами смерті. Нагода впевнитись у цьому Випала через кілька місяців у той день, коли ремедіос прекрасно пішла в гурті своїх подруг подивитися на бананові плантації. Для жителів Маконно віднедавна стало розвагою прогулюватися нескінченними, пройнятими вогкістю проходами між рядами бананових дерев. Тут тиша видавалася ніби перенесеною звідкись, де неї зовсім не послуговувалася, бо погано передавала голоси. Інколи важко було розчути співрозмовника на відстані пів метра. Однак щось сказане аж на другому кінці плантації долинало зовсім чітко. Дівчата Макондо використовували цю властивість для гри і як привід для сміху та страху, жартів і залякувань. А вечорами згадували прогулянку як безглуздий сон. Тиша бананових алеї зажила в Макондо такої слави, що Урсула не наважилась відмовити Ремедіо з прекрасною цій розвазі і пустили її на плантації, поставивши, однак, умову надягти капелюшка і все, що належить. Тільки на ну, дівчата ступили на плантації, як повітря наповнилося згубним ароматом. Чоловіки, що копали зрошувальні рови, відчули себе під владою якихось дивних чарів, під загрозою якоїсь невидимої небезпеки, і чимало з них піддалися непереборному бажанню Розридатися. Ремедіус прекрасна та її перелякані подруги ледве встигли сховатися в найближчому будинку від натовпу розпалених самців, готових накинутися на них Трохи згодом дівчат визволили з їхнього сховища чотири ауреліано, чиї хрести з попелу навіювали всім священний жах, неначе були ознакою вищої касти, печаттю невразливості Ремедіос прекрасно нікому не розповіла, що один робітник, скориставшися з метушні, судорожно вчепився її рукою в живіт, достуто як орел лапою за край прірви. На якусь мить ніби яскравий спалах засліпив дівчину. Вона рвучко повернулася до нападника і побачила розпачливий погляд, який проник її у серце і зажеврів там жаринками жалости. Увечері на вулиці Турків цей робітник вихвалявся своїм щастям. А кілька хвилин по тому удар кінського копита розтрощив йому груди. Натовп чужинців, зібравшись надумирущим, дивився, як він б'ється в вагонії посеред бруківки, захлинаючись власною кров'ю. Припущення, що Ремедіос прекрасна обдарована здатністю приносити смерть, було тепер підтверджене чотирма незаперечними доказами. Хоч декотрі хвальки й полюбляли казати, що за одну ніч із такою спокусливою жінкою варто віддати життя, насправді ж то все було тільки слова. Адже, щоб полонити серце ремедіос Прекрасної, ібо навіть уберегти себе від пов'язаних із нею небезпек, цілком вистачило б такого первісного і простого почуття, як кохання. Та саме це нікому не спадало на думку. Урсула геть занехаяла правнучку. Раніше, і ще сподіваючись врятувати дівчину для світу, вона намагалася зацікавити її нехитрими домашніми справами. Чоловікам потрібно більше, ніж ти думаєш, загадково мовила вона. Крім того, ти мусиш іще варити, прибирати, страждати через кожну дрібницю. В душі Урсула розуміла, що дурить себе, намагаючись підготувати правнучку до родинного щастя, бо знала напевно. В світі не знайдеться такого чоловіка, котрий, удовольнивши свою жагу, зміг би стерпіти бодай один день недбальство ремеділа з Прекрасний. Народження останнього Хосе Аркадіо і несхитне бажання виростити з нього папу Римського змусили Урсулу відмовитися від турбот про правнучку. Вона полишила дівчину на саму себе, вірячи, що рано чи пізно станеться чудо і знайдеться чоловік. Досить холоднокровний, щоб завдати собі на плечі такий тягар. Амаранта набагато раніше за Урсулу облишила будь-які спроби зробити з Ремедіос Прекрасною господині. Уже в ті вечори, коли Ремедіос Прекрасна ледве погоджувалася крутити ручку швацької машинки,